Book two. 14. 14. 14. Se färger. Färger. Himma är si vit. Snön är vit. Snön är vit. Prættit, sitt ljus. Solen är gul. Solen är gul. Söm, sitt s a p e l s i n e n är orange. a p e l s i n e n är orange. Kör r i s s i d a Körspäret är rött. Körspäret är rött. Tongfärg, f <fa si fa> Himlen är blå. Himlen är blå. Jag ser si k y o Gräset är grönt. Gräset är grönt. d i r g är n n Jorden är brun. Jorden är brun. Mäksit a u Målet är grått. Målet n är grått. Yangrod s i dam. Dekken är svarta. d ä c k e n är svarta. Himma är sifarai. Sifå. Vilken färg har snön? Vit. Vilken färg har snön? Vit. Pråatid är färgen? Vilken färg har solen? Gul. Vilken färg har solen? Gul. s o m är färgen? Vilken färg har apelsinen? Orange. Vilken färg har apelsinen? Orange. Cherry mår i. Färg? Svart. Vilken färg har körsbären? Rött. Vilken färg har körsbären? Rött. t o n g e l n är i. Färg? Svart. Vilken färg har himlen? Blå. Vilken färg har himlen? Blå. j a är färgen? Färgen är g Vilken färg har gräset? Grönt. Vilken färg har gräset? Grönt. Din m i färgen? Färgen är b r n Vilken färg har jorden? Brun. Vilken färg har jorden? Brun. Mek är färg. Vilken färg har målnet? Grå. Vilken färg har målnet? Grå. Yang rod är färg. Vilken färg har d ä c k e n Svart. Vilken färg har d ä c k e n svarta